Може, це остання хвилина життя? Машинально подумав він. Мінус 30 секунд. Боляче не буде, промайнула гадка. Це ще не смерть. Він намагався думати тільки про Нойс. Мінус 15 секунд. Нойс. Ліва рука потяглася до кнопки контакту. Мінус 12 секунд. Контакт. Почала підніматися права рука. Мінус 5 секунд. Нойс. Права рука? Нуль. Конвульсійним рухом потягла важіль на себе. Важко дихаючи, Харлан відскочив убік. Твісел підійшов ближче до приладу і став вдивлятися в шкалу. Двадцяте сторіччя», – сказав він, а точніше, дев'ятнадцять цілих і тридцять Не знаю, здушеним голосом відповів Харлан. Я намагався відчувати те саме, що й тоді, але цього разу було трохи не так. Я знав, що я роблю, і в цьому вся різниця. Розумію, сказав твісел. Може, наш експеримент і не цілком удався, вважаймо його наслідки приблизними. Він на мить замовк, роблячи подумки якісь розрахунки, і вже почав було діставати кишеньковий комп'ютер, та передумав і засунув його назад. Побий їх час, ці десяткові дроби. Припустімо, що ймовірність того, що ти заслав його в другу чверть 20-го століття, дорівнює 0,99. Скажімо, куди-небудь між 19.25 і 19.50. Згоден? Не знаю. Ну, тоді слухай мене. Якщо я твердо вирішу провадити пошуки тільки в цьому відрізку первісної епохи, виключивши решту, і якщо це рішення виявиться хибним, то ми втратимо останній шанс замкнути коло в часі, і вічність зникне. Це рішення само по собі вже буде критичною точкою, мінімальною необхідною зміною – МНЗ, яка призведе до зміни реальності. А тепер я вирішую. Вирішую твердо й безповоротно. Харлан обережно огледівся довкола, ніби реальність раптом зробилася така крихка, що могла розсипатися від одного пороху голови. Я цілком певний в існуванні вічності. Сказав він. Твісел так заразив Харлана своїм спокоєм, що той вимовив останню фразу твердим, упевненим голосом. Принаймні йому так здалося. Отже, вічність іще існує. Сухим діловим тоном промовив Твісел. А це означає, що моє рішення правильне. Тепер нам тут нічого робити. Я пропоную перейти до мого кабінету, а сюди пустимо членів під комісії ради. Хай собі ходять по залі, якщо їм захочеться. Поки вони тут ходитимуть, проєкт успішно завершиться. А якщо він провалиться, вони ніколи про це не дізнаються. І ми також. Твісел уважно оглянув з усіх боків свою сигарету і сказав. Насамперед слід з'ясувати одне питання. Що робитиме Купер, коли дізнається, що він потрапив не в те сторіччя? Я не знаю. Ясно одне. Він розумний, кмітливий хлопець з добре розвиненою уявою. Як ти гадаєш? Певна річ, адже він Малансон. Саме так. Купер одразу поцікавиться, куди він потрапив. Одне з його останніх запитань було «А що, коли я потраплю не в те сторіччя? Пам'ятаєш?» Ну і що з того? Харлон не міг второпати, куди хилить твісел. Отже, внутрішньо він підготовлений до можливої помилки. Він почне активно діяти. Намагатиметься зв'язатися з нами – Навести нас на свої сліди. Не забувай, що частину свого життя він був вічним. Це дуже важлива обставина. Твісел випустив кільце диму, розбив його пальцем і задивився, як звиваються сині вихорці. Його увагу може привернути ідея зв'язку крізь сторіччя. Купер навряд чи змириться з думкою, що він безнадійно загубився в часі. Адже він знає, що ми розшукуватимемо його. Але як він зв'яжеться з нами із 20-го століття без капсули?» – запитав Харлан. «Не з нами, а з тобою техніку. З тобою. Вживай однину в даному разі. Ти наш головний фахівець з первісних часів. Ти вчив Купера. Він сподіватиметься, що тільки ти зможеш натрапити на його сліди». «Які сліди обчислювачу?» Твісел глянув на Харлана. На його старечому проникливому обличчі – Ще дужче проступили зморжки. Із самого початку ми мали намір залишити Купера в первісній епосі. Він не захищений оболонкою у вигляді поля біочасу. Все його життя ніби вплетене у тканину часу, і це триватиме доти, поки ми не виправимо деформації. Так само вплетені в тканину часу і предмети, знаки або повідомлення, які він міг залишити для нас. Напевне, ви користувалися якимись джерелами, поки вивчали 20-те століття. Документами, архівними матеріалами, плівками, довідниками, одне слово першоджерелами, датованими тим століттям. Певна річ. І він вивчав їх разом з тобою? Вже ж?